Рожево-палевого кольору, оточена двома стежечками по краю зеленого та жовтого із темно-синім шнуром. На корогі намальован картуш із вузенькими рямцями, золотий півмісяць поруч, вісім зірок того ж кольору. У золотому картуші із золотими відтінками образ Святого Петра, що стоїть на горбку брунатного кольору з травою. Далі за ним такі ж горбки з деревами. Святий Петро стоїть у блакитній доличині неба, одягнений у синій хитон, в червоній киреї. Над ним напис білою фарбою. Святий апостол Петер. Навкруги золотий напис починається зверху. Цей прапор справили війська Запорозького, низового, Полкової старшина Петр Чернявський. Півмісяць і зірки золоті, потемніли від часу. На звороті корогви, у картуші такої ж форми, намальовано святий Георгії, що скаче на сірому коні, у сіро-зеленкавій попоні. Зеленкава поверхня землі, блакитне небо. На Георгію одягнений срібний із золотими краями і такою ж серединою шолом, довкола якого золотий німб, червона кирея, сріблястий панцир із блакитною стяжкою через плече, зелена сорочка, металеві набедреники і мідні наголенники. Під конем рожевато-брунатний дракон. Над головою в Георгія звичайний напис білим «Святий Георгій». На картуша напис з золотими літерами «Кодацької паланки» також і осавула Никита Катуринець». Ліворуч, внизу, на землі під образом Георгія, великими цифрами написано – 1774. На звороті в картуші того ж характеру образ святого Михаїла, що стоїть на хмарах на тлі жовто-гарячого неба. На голові його сріблястий шолом із зеленими перами. Одягнений він у панцир та червону кирею, рожеву сорочку і в зелену спідню одіж. В правій руці його червоний огнивий меч, а в лівій чорні піхви. Зверху надпис Архістратих Михаїл Нім брожевий із сірою стрічкою. Гарно заховалася. Розмір 0,89 на 3,02 метри. Номер 12. Вузенька корогва із двома гострими кінцями, з темнопалевого шовку, вкритого таким же, але яснішим орнаментом, такого ж самого малюнку, що й корогва. Злегка стилізовані квітки та листя китайського стилю і роботи. Край корогви – відповідний такому ж краю в Корогли, що мав на собі китайський напис – «Одрізаний». Корогла прикрашена півмісяцем і зірками. По краях написи, праворуч, 1772 год, біля держака, марта 10-го дня. ССЗКБ, у поперок ЗФСС. Розкрити ініціали мені не пощастило. На обороті ті ж малюнки півмісяця зірок і ті ж ініціали, намальовані фарбою на оборотній стороні кожної літери лицевої сторони. Збігаються не тільки літери, а й крапки. Один із гострих кінців наполовину відрізаний. Розмір 0,58 на 2,84 метра. Номер 13. Корогла з косим одрізом із жовтої шовкової тканини, обшитою по краю широкою білою стяжкою, якою йде жовтий, відтінений темним, напис з одного боку над гербом і Христом. Поспєшествующею милостію всепресвітніша державніша велика государиня Екатерина Алексеївна императрица и самодержица Всероссийская. В картуши на другой стороне.